Aukerak sortu ziren Urruñan Ziburuen daian edota ahetzen. Lehen itzuliko emaitzen arabera, ahetzen bakarrik lor dezaketen alkatetza Pereira eta Capendegik bien arteko bozkak baturik 150 berrogeita kotxe zazpira eltzen albait ziren. Azkenean berrogeita ka bosta lortu dute eta Elizalde da alkate Ahetzen. Urruñan ere abertzale eta sozialisten arteko aliantzak bozen hogeita emezortzi kakotx bederatzia lortzen altzuten eta hogeita masei kakotx bosta eskuratu dute azkenean. Ez da inolaz ere emaitza txarra, baina eskuina gailendu da berriz ere urruñan, odildoko jal burudela bozen berrogeita bat kakotx bederatziarekin. Ziburura joanez berrogeita 6 kakotxe bosta lortu dut dual de bord eta arteko batasunak. Gora egindu nabarmen Ziburun ezkerra bertzaleak, baina elkarlan hau ez da nahikoa izan hauzapez gora eltzeko. Hots Gipulu eskuindarrak irabazi du Ziburun bozen euneko berrogeita amairu kakotxe bostarekin. Bai honan ere, elkartu egin ziren, hiri arte eta nogez bien artean, amasei kakotxo geita bira elzen altziren bainan azkenean, euneko bederatzi kakotxe Laura eldu dira, endaian aldiz, ezkerra nagusitu zen lehen itzulitik eta azkenean, bozen berrogeita amairu kakotxe batarekin, kotxe ezen arro izanen da alkatea, endaia biltzen taldea bertzalearekin batera.